Ми винесли її. Відтак відтерли, і Гануся побігла сама по лікаря. Закив він прийшов, вона заговорила. «Чому, Гануся казала, що резонатор тріс? Чому?» Питала заодно майже розпучливо, так як питають малі діти, не розуміючи причини відчутного жалю, не тямлячи, що з нею діялося. Я втихомирювала її. «Чому? Чому?» «Але чому?» казала – казала. Домагалася, і великі сльози котилися з її очей. «Чому, – казала, – коли не споневірився?» Лікар приступив до її ліжка, як дістала сердечний удар. Не міг їй помогти. Зворушення, яких зазнала, були засильні і наступали заскоро, одне по другим, щоб їм могла опертися її фізична сила. Побороли її. Винесли нашу музику. Май забрав її до себе. Гануся не дізналася ніколи, як причинилися б її без думки кинені слова до сумної події. Але вона й без того не могла кілька неділь успокоїтися. Від часу до часу плакала своїм сильним пристрасним плачем, закинула всі барні речі і роздерла прекрасний розпочатий малюнок, до якого мала її музика служити до якогось там мотиву. Але по шістьох тижнях затужила знов за барвами і, попрощавшись з усіма, виїхала до Рима. Фортепіан музики забрала я до себе. І на ньому грає мій син. Але хоч я і як ходжу коло нього стираю з нього найменший порошок, мені все здається, що він понурий, осоротілий і тужить за тими білими дрібними руками, що гладили його по чорній блискучій поверхні рухом повним любові і ніжності. А по клавіатурі його мелькали, мов білі листки». Гануся переконує мене, що мій син не буде ніколи артистом, і, може, правда по її стороні, але зате її син буде артистом, як не заводовом, то бодай по душі. Повернула по трьох роках побуту з Італії і привезла з собою прекрасного дволітнього хлопчину, темного, мов із бронзи, з її очима. Де твій чоловік? спитала я її, коли зложила мені візит, елегантна, пишна, мов княгиня. Вона підсунула високо брови і поглянула на мене здивованими очима. «Чоловік? Я не маю чоловіка. Батько мого хлопця остався там, де був. Не могли погодитися в способі життя, і коли не хотів мене зрозуміти, я покинула його. Але хлопець – мій. Я заробляю сама на нього, і він – мій. Ніхто не має права до нього, окрім мене. Те право закупила я своєю доброю славою. Але ти того не розумієш». І, може, справді я того не розумію, але що з нею, що поступила так собі. Може, вона й винувата, хоч, розібравши докладно її передивну вдачу, мені годі кинути на неї каменем. Я переконана навіть, що й музика, той пречистий античний тип не була б відвернулася від неї. Сама казала, що було б шкода псувати ту наскрізь артистичну індивідуальність, що нехай би виживала в повні. Лиш вона не могла вижити в повні. Як і опиралася всьому на порові згубної сили, майже класичною рівновагою сильного духу, самій музиці вона не могла опертися, а її кінець ховався, був у неї в ту музику, визирав з неї пориваючою красою смутку і меланхолії. І саме тоді, коли грала свої композиції, фантазії і коли купалася в ній, як у своїм властивім елементі, не можу позбутися до сьогоднішньої дни думки, що музика позбавила її життя. Одною-однісінькою, тоненькою струною вбила її.